Відповідь мовив незламний, йому Одісей богосвітлий. Друже мій, все заперечуєш ти і говорити не хочеш про поворот його. Серце з невір'єм наповнене в тебе. Я вже не просто кажу тобі. Клятву я дати готовий, що Одісей таки має вернутись. За звістку приємну. Зразу ж, як тільки сюди він повернеться і прийде додому, ти одягнеш мене в плащ із хитоном, Прекрасне одіння, хоч і в великій нужді раніше не візьму я нічого. Так же, як Брама Аїдова, той ненависний для мене, хто на свої, посилаючись, злидні плетени билиці, свідком хай Зевс мені буде найперше, і стіл цей гостинний, і одіссеєве вогнище це, що до нього прийшов я, збудеться справді, усе воно так, як тобі оце мовлю, отже повернеться знов Одісей ще цього ж таки року. Місяць один тільки зникне у небі, а другий настане, вернеться він додому, і на кожному стих він помститься, хто зневажає дружину його і присвітлого сина. Відповідь ти йому так, свинопасе Евмею промовив, старче мій, ні нагороди тобі за ці вісті не дам я, ні Одісей вже додому не вернеться, отже спокійно пий і почнімо про інше розмову, про це ж мені більше вже не нагадуй. Бо серце у грудях моїх від печалі ниє, коли про господаря доброго хтось нагадає. Годі нам клят видавать. Одісей же, нехай би додому, швидше вертався, як всі ми бажаємо. Я, Пенелопа, старець Лаерт та юний іще Телемах боговидний. За Одісеєвим сином журюся я зараз невтішно. За телемахом цей паросток, ніжний, богове, зростили. Думав я, буде, між інших мужів, ані трохи не гірший. Він під коханого батька і вродою, і постаттю гожий. Та замутив його мислі, такі рівноважні раніше, хтось із богів чи людей. Він вісті про батька збирати в пілос священний подавсь. Женихи ж йому знатні тим часом засідку десь по дорозі додому готують, щоб знищить рідний таці з Аркесія рівного богу. Тільки облишмо і про це. Чи попався він в засідку, може? Чи ухитрився втекти, і кроніон простяг над ним руку? Краще тепер розкажи про свої мені старче пригоди. Щиро й одверто усю розкажи мені правду, щоб знав я, хто ти і звідки, з якого ти міста і роду якого, як ти прибув, на якому кораблі, яку до Ітаки путі з тобою пройшли мореплавці і що то за люди. Ти ж вони пішки, гадаю, до нашого краю дістався.